Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'adu Pemirsa dan jamur Setiap nasib anida ta'aqai Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga di pagi ini setiap langkah, setiap niat, setiap hajat, setiap keinginan dikabul oleh Allah SWT Dan nah semoga kita yang hari ini sedang diberikan ujian oleh Allah Perduan dalam hidup ini entah itu penyakit dan lain sebagainya Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita Allah berikan kepada kita jalan keluar solusi dari segala masalah yang sedang kita hadapi Amin Ya Rabbal Adami Bapak Ibu, rahmat Allah SWT Alhamdulillah Syekh Ali sudah bersama-sama dengan kita di Masjid Anida TPI ini dan sebelum itu kami ucapkan selamat datang kepada jamaah Kami ucapkan terima kasih Semoga langkah kaki menuju Masjid Anida TPI ini Dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah SWT Dan tujuan kita ke sini untuk menuntut ilmu dan menggapai ridha Allah Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua Begitupun dengan pemirsa yang ada di rumah Yang sudah menyalakan layar TV anda Semoga ini menjadi penghantar kita setelah subuh dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita di hari ini Belajar tentang kesabaran, riba dan syukur InsyaAllah kita kaji di pagi ini Melanjutkan kajian kita yang kemarin Masih bersama dengan Asya Ali Dan insyaAllah nanti guru kita juga ustaz Sumpah-sumpah bersama-sama dengan kita Baik Syekh, silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين حمد الصابرين حمد الخاضعين لله سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما هسوي الله kami tidak memiliki ilmu apa-apa hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu kita selentiasa di majlis ini kita membuka dan memulai dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil menunggu azan subuh, semoga Allah subhanahu wa menjadikan majlis ini senantiasa mahmur dengan iman mahmur dengan jamaah Semoga apapun yang kita belajar diberikan oleh Allah pemahaman untuk bisa kita memahami apapun yang kita belajar di sini. Semoga semua belajaran kita membawa kita orang-orang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada kami ilmu bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada kami ilmu ahli ma'rifat. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada kami ilmu yang membawa kami selamat dunia akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada kami ilmu yang membawa kami menuju ridamu dan surgamu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas Amal-amal ahli ikhlas Ya Allah ya Tuhan kami terimalah segala amal ibadah kami sebagai orang bertakwa Terimalah segala amal ibadah khususnya jamaah masjid nada biidan dan bermirsa di rumah ya Allah Ya dal jalad wal ikram dan senantiasa ya Allah akhiri majlis kami ini dengan ambunan dan kabulkan seluruh kegiatan dan seluruh pelajaran kami ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini banyak akan kita bahas tentang masih kita melanjutkan bahasan sabar dan rida dan di atas itu semua adalah syukur. Bagaimana kita bisa dan mampu mensyukuri bukan nikmat yang kita tahu biasa syukur nikmat. Tapi hari ini kita akan mempelajari syukur yang baru Mensyukuri ujian Bukan mensyukuri nikmat. Ini sesuatu ketingkatan yang luar biasa Tingkatnya Dan tidak manusia mampu kecuali yang dipilih oleh Allah SWT Banyak kita masih mendalami masalah kesabaran Bagaimana sabar billah Sabar ma'allah Sabar ala Allah Dan sabar anillah banyak kita akan bahas Semoga insya Allah dari belajaran kita Diberikan oleh Allah kita Semua memiliki hati dan jiwa Yang senantiasa sabar dan rida Bukan hanya sabar Bukan hanya istibar Bukan hanya mutasabbir Bukan hanya sabur Yang lebih tinggi dari itu semua Sabar Kita akan belajar juga Masih dalam menentang dan sabar Apa itu sabir Apa itu mustabir Abaik itu, mtsabir, abaihut sabur, abaihut sabar. Semua itu disebut dalam Al-Quran dan dihadir hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Sempatkan sentiasa memberikan kekuatan lahir dan batin. Agar senantiasa kita menjaga berintehni Allah dan jauh dari laran laranan Allah Sempurna Dia. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Ali tadi. Pastinya setelah kita dengarkan kumandang agama yang berikut ini dan kita melaksanakan ibadah seluruh subuh terjamaah. Kita akan bertemu dengan beberapa jemaah di sini. Salah satunya akan kita tanya Tentang pengalaman beliau Masalah nikmatnya sedekah Assalamualaikum oh, Waalaikumsalam Ustaz Rabarnya. Alhamdulillah ya, ya. Baik. Ya Kiai uh, Pastinya Kiai menyaksikan acara nikmatnya sedekah ya Di TV setiap selasai Rabu subuh itu Ya Alhamdulillah Nah pastinya Kiai juga punya pengalaman yang unik menarik yang bisa dibagi kepada pemirsa yang ada di rumah tentang nikmatnya sedekah atau pengalaman kei bersedekah? Pengalaman saya sebenarnya banyak sekali sedekah. Sebab itu saya sampai ke hari ini jadi orang kaya. Oh, jadi ya, kaya apa dulu? Dia? Ah Terutama kaya hati. Alhamdulillah. Ah, jadi banyak sekali pengalaman saya yang boleh dibuktikan semua. Tapi saya singkat saja lah. Hmm. Dalam kesempatan ini saya menghimbau pemirsa kalau yang ingin bersedekah. Saat ini siapa yang ingin bersedekah Itu cukup beruntung sekali hmm. Karena saat ini masih banyak lagi yang memerlukan Masih banyak yang perlu ditolong Nah Kiai tadi bilang kaya kerja atau gimana? Bisa kaya? Saya bisa kaya selama ini Karena amalan saya Kalau saya cari uang Saya tidak mencari uang Tapi saya mencari apa yang berharga Itu saya sedekahkan Selepas saya sedekahkan itu ...apa yang saya inginkan dapat semua. Hmm. Nah, jadi pengalaman banyak sekali. Terutama untuk tahu saya ini sekaya. Hmm. Saya kaya. Kaya istri. Senantiasa 4. Hmm. Kaya anak baru 31. Hmm. Kaya uang ke mana mau pergi dapat. Hmm. Kaya makan apa yang makan ingin dapat makanan. Kaya juga boleh membantu orang. Sampai ke hari ini saya buka dua pesantren untuk semua golongan. Hmm. Gratis semua. Kaya lagi... Kalau orang stres diantar ke tempat pengobatan sakit jiwa gratis. Itu mereka bayar besar semua Di tempat saya sekarang ada 90 lebih yang stres hmm. Yang satu orang pun tidak mampu meliharanya Alhamdulillah kita terima gratis semua Boleh mampu membantu mereka hmm. Nah, hmm. Jadi pembawaan saya kepada permisa Kalau mau bersedekah, bersedekahlah sekarang Karena waktu sekarang Masih banyak melukan, masih berharga Karena Nabi sudah bilang Akan sampai satu masa Apabila Allah buka hijab Manusia di buka bumi semua akan mewakafkan, mersedekahkan hartanya yang ada Tapi ketika itu tidak ada satupun yang menerima lagi hmm. Jadi alangkah ruginya kalau kita bersedekah, kalau sudah tidak ada lagi yang orang mau menerimanya Jadi saat ini adalah milik kita nah, Saat inilah milik kita, bagi orang yang tahu untung rugi dalam hidup hmm. Ketika barang berharga dijual, menjualnya waktu masih berharga Oh jadi kiri selalu mencari duit adalah tugasnya, tujuannya untuk bersedekah. Bukan Asai. untuk menumpuk kekayaan kiri. Betul. Hmm. Maka saya temu ditemukan Allah dengan Ust. Yusuf Mansur. Nah. Karena sepengetahuan saya, Yusuf Mansur orang Ustaz, Ustaz, Ustaz Mansur ini, <laughs> setiap orang bersedekah dengan dia itu bukan untuk pribadi, tapi hmm. untuk memperjuangkan agama Allah untuk memuliakan Al-Quran. Hmm. Nah, maka itu Allah temukan saya yang tidak disangka. Saya juga dalam hidup saya, ...semuanya untuk memuliakan Al-Quran. Sebab itu anak saya 31 semua menghafal quran Saya dapat hmm. uang dari luar negeri umpama 200 juta. Istri saya minta untuk beli susu pun saya tidak kasih. Saya belikan untuk kemudahan orang-orang yang menghafal quran Jadi lebih mengementingkan sedekah untuk orang lain ketimbang keluarga? Iya itu. Itu pengalaman hmm. saya. Sebab itu saya jadi orang kaya saya ini. Jadi Allah kasih rezeki nah. yang melimpah rezeki ayah. Alhamdulillah. ayat. mana pun saya pergi, boleh apa yang saya inginkan Allah dapatkan ya. semua... ...karena saya mengutamakan kepentingan agama ada kepentingan al orang-orang Al-Quran. Subhanallah. Pemirsa pecinta nikmatnya sedekah. Tadi satu resep kaya yang kasih kepada kita bahwa kalau kita memang ingin kaya... Uh, ...jaga perintah Allah, maka Allah akan jaga kita, Allah akan kayakan kita. Subhanallah. Akan terus uh, kita dapatkan uh, sesuatu cerita yang luar biasa di nikmat sedekah ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama dengan Ustaz Yusuf Hansur. Alhamdulillah. Baru saja kita sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahuwataala dan untuk pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini kami beritaskan bahwa acara kita ini membahas kali ini membahas tentang masalah uh, sabar rido dan syukur dan nanti pemirsa juga bisa bergabung dengan kami di 02187797000 atau di 02187798000 dan juga jemaah yang ada di Masjid Anidah TV Nanti juga bisa bertanya langsung kepada Syekh Ali Seputar tentang kesabaran, rida dan syukur Silakan Syekh dilanjut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah Ala ni'matillah wa ala taufiqillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd masih kita sama-sama mempelajari tentang rahasia-rahasia sabar Memang kalau kita mau mendalami Di waktu yang singkat ini untuk mempelajari sabar itu Mungkin habis Waktu kita bukan hanya kesempatan ini Berkali-kali belum tentu kita bisa penuhi masalah sabar Oleh kerana itu insya Allah saya dan Usaid Masur Merindarakan untuk menulis sebuah buku yang tanda rahasia-rahasia Dan banyak macam-macamnya sabar Agar orang bisa memahami sabar itu apa Memang sabar Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW nisful iman Separuh iman Karena iman itu Dua, syukur dan sabar Kalau kita orang mukmin tidak bersyukur Berarti kita bunuh Orang mukmin tidak bersyukur tapi sabar Imannya masih setengah, 50% tapi kalau dia orang mu'min Sabar, tapi, tapi tidak bersyukur Imannya masih Tapi kata Rasulullah SAW Al-imanu Wa sabr kal jasad Ma'arras, jasad tidak ada Kepala niat, jasad itu apa? Hidupnya Mati, masa ada yang Lihat manusia tidak ada kepala Hantu itu ke manusia. jadi begitu Iman kita tambah sabar Sebagaimana badan kita tambah kepala dan sabar itu banyak sebagaimana kemarin kita menjelaskan sabar yang wajib ini sejarah umum ada sabar untuk Quran awam umum, ada sabar untuk khusus, ada sabar yang khususan khusus, iaitu lebih tinggi sekali lagi sabar yang untuk umum yang bisa dan mampu dilaksanakan oleh banyak orang sabrulillah sabrulillah dia bersabar kerana Allah. Kenapa dia sabar? Padahal dia merasa ada ke keberatan menhadapi ujian Allah, tapi dia bersabar, harap pahala Allah dan takut disiksa oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Inna ma yukfas sabiruna ajruhum bigayri hisab. Yang membuat dia sabar, dia ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyamburnakan pahala orang sabar tambahit unan. Wa jazahum sabaru jannatan wa hariran diyaman mambacha balasan yang dari Allah kepada orang yang sabar adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membaca inna wajadnahu sabiran Allah memuji orang-orang yang sabar. Dia membaca bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menhadai fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Banyak banyak ayat-ayat 90 tempat di dalam Al-Qur'an menanya menjelaskan tentang sabar. Macam-macam ni sabar dalam Al-Quran 16 macam. Itu bukan bahasan kita. Kita tetap saja apa itu sabar lillah, sabar billah, sabar 'ala Allah, sabar 'anillah. Sabar lillah itu kerana dia cinta Allah, berharap pahala Allah takut disiksa di dia sabar. Ini dinamakan ulama sabrul awam. Semua orang awam mampu. Yang lebih tinggi lagi sabrun billah. Dia bersabar, tapi dia tahu dan akui diri tidak akan mampu bersabar. Oleh kerana itu, dia mensandarkan kesabaran itu kepada Allah. Dinamakan oleh ulamah sabrun bil, bill. atau dinamakan juga sabrul isti'anah. Sabar dan bertulunan Allah. Dia selalu menirahkan sabaran itu, ya Allah saya tidak mampu. Saya mau sabar, tapi saya yakin, saya tahu diri, saya tidak mampu sabar. Dia bersandars Begitu dia mendapat ujian tidak mampu sabar Mengucapkan Karena ini mengkuatkan kesabarannya Artinya ya Allah Jangan sampai saya mempunyai fikiran Saya bersabar Karena saya punya kekuatan diri Punya kekuatan jiwa Itu bukan sabar karena Allah Dia sudah merasa diri lebih mantap Lebih kuat Apapun masalah saya insya Allah akan hadapi tapi kesabarannya bukan kes, disandarkan kepada Allah, dia sandarkan kepada dirinya. Saya hebat, saya pahlawan, saya berani, saya bisa sabar. Itu jauh dari sabar yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi ini yang tinggi. Mereka punya iman yang mantap, Dan bu sabar, tapi tetapi dia merahkan sabaran itu kepada Allah. Istighana, memohon bertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Yang ketiga. Sabrun ma'a Allah. Ber sabar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ini yang sangat tinggi. Tidak ada manusia kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abaitu sabar ma'a Allah. Di mana Allah menjadikan dia terima. Di atas nikmat terima, atas kesusahan terima. Di Mekah dia terima, di Indonesia dia terima Di mana saja ditaruhkan oleh Allah Dipilih oleh Allah Dia langsung terima Itu sabar yang memang ya, ya luar biasa Jadi dadahnya sangat luas Dan jiwanya, hatinya Tidak merasa kesimpitan Terhadap apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun itu baik, meskipun itu buruk Dia sabar yang luar biasa Itu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sabrun anillah orang-orang yang bersabar tapi dengan kesabaran itu menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang manusia yang mahu bersabar jauh dari Allah artinya istirinya dia suami istri seorang suami istri istirinya salat, tapi suaminya tidak salat diajak sama suami sama istirinya salat yaudah kamu aja cukup masuk surga begitu ini yang dinamakan oleh ulama sabrun anillah dia sabar sudah tidak ada kemauan mendekatkan diri kepada Allah. Nauzubillah. Ini sabar yang paling parah. Merubahkan orang-orang itu, nauzubillah, orang itu dia menafikan saya sabar tapi jauh dari Allah. Bukan sabar yang mendekatkan diri kepada Allah. subhanahu siapa manusia yang mau sabar anillah? Yang mau sabar tidak mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang manusia yang mau sabar atas ketiduran tapi tidak mau salat. Artinya dia tidur aja dan mau salat subuh. Siapa yang mau sabar tidak mempelajari ilmu hanya mencari dunia-dunia saja. Ini semua yang termasuk sabar anillah. Jadi harus kita orang-orang yang memiliki kalau tidak mampu sabar مع Allah usahakan sabar billah. Kalau tidak mampu sabar billah, usahakan sabar lil lilah. Itu yang dimampu mampu oleh manusia. سبج مانا في ارمان الله سبحانه تعالى في آخر سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا أبا لاغي ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بارصبر له صبر بارصبر له كنا بدي أولا لاغي إني اسبروا أدا صابروا كان أدا رابطوا صابروا لبهتنجي داري اسبروا dan rabitu lebih tinggi lagi dari Sabiru Sabar itu Orang-orang yang memiliki kemampuan Untuk bersabar Ini hal biasa Yang lebih tinggi Sabiru Dia memaksa diri untuk bersabar Yang, ke yang ketiga ini Yang lebih tinggi warabitu. Dia menikatkan jiwannya Menikatkan hatinya Menikatkan lidahnya tidak membuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menghilangkan pahala sabar. Habis nafsi anil makari, wakululisan anil shakwa. Mana haji wani dari badak binjian? Ia meras ini memang tak ada yang senang takdir, tak ada yang senang sakit, tak ada yang senang dibawakan fitnah, tak ada yang senang dibawakan macam-macam. Tak -macam, ada yang senang, siapa yang mau? Saya yang mau sakit terus, saya yang mau susah terus. Tidak ada yang senang. Tapi karena dia tahu ini ujian dari Allah, dia bersabar walaupun dia benci. Dia menolak kebencian, rasa benciannya itu dia tolak. Kemudian wa akul lisani anesakwa dia menikatkan lidahnya tidak menadu kepada selain Allah. Inna ma ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Ya'qub saat menghadapi kesusahan, kehilangan anaknya. Apa dia? Hanya aku memnaduk kepada Allah Subhanahu wa taala kasedihan aku kesusahan aku kesempitan aku kesulitan aku saya serahkan dan memnaduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dinamakan oleh ulama ada nama ya sabar ada sabar mustabir sabar sudah kita tahu apa itu mustabir ini untuk menjalankan salat sebagaimana di surah ta ha wa'mur ahlaka Bissalati was-tabil Ada tambahan ta' di sini Was-tabil alaiha Masih kita sama, jangan kemana-mana Kita akan lanjutin belajaran As-sabar insya'Allah Subhanallah Tadi kita sedikit menyimak paparan tentang sabar dari Syi ali Rasa-rasanya kita menjadi koreksi Diri kita Iyakah kita sudah menjadi orang yang sabar Atau kita saat ini sedang berusaha menjadi orang yang sabar Atau kita mungkin sudah menjadi orang yang sabar Tadi sempat saya uh, Tanya dengan Syekh Ali Waktu oper dari Syekh Misalnya ada kasus seperti ini Hidup rumah tangga seorang suami dan istri Taruhlah Istrinya ini soleha banget Dia taat banget sama Allah Dia ingin suaminya ini mengikuti jejaknya Suaminya enggak sholat Suaminya enggak ibadah, dia masih sabar temenin suaminya. Dia yakin bahawa satu saat nanti akan datang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang jadi satu pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk sabar? Sedangkan orang bilang sabar kan ada batasnya. Wu sakitnya begini, mungil ini, gitu. Eh, gitu. <laughs> nah, benarkah kalimat sabar itu ada batasnya satu kalimat yang benar atau enggak? Nah. Kita tunggu jawaban dari Syah Ali Silahkan disini Memang soal sabar itu ada batasnya Tidak ada batasnya sabar Cuma kemampuan itu yang ada batasnya Kemampuan, kekuatan jiwa seorang Keimanannya Karena iman kita sebagai harga barang naik turun di Indonesia Iman juga naik turun jadi saya pernah menhadapi seorang Dia bilang semua barang-barang saja Naik saja di Indonesia Terus kita minyaknya naik Beras naik, ini naik, itu naik Saya bilang ada, Alhamdulillah masih ada sesuatu Walaupun kita tidak senang Sesuatu itu turun, apa itu yang turun? Iman Iman terus turun di Indonesia, dah pernah naik itu yang kita jaga. Kalau harga barangnya naik, tapi imannya masih naik, alhamdulillah Allah yang memberikan rizki, bukan harga naik. Jadi tidak tergantungkan hatinya dengan harga barang naik turun, menggantungkan hatinya dengan rizki Allah Subhanahuwataala. Itu yang kita jaga. Jadi sabar itu sebenarnya bukan ada batasnya. Kemampuan manusia yang ada batasnya. Dan saat kita menghadapi, misal suaminya tidak salat, suaminya kan bermacam-macam dosa juga, bermacam-macam masiat. Ada sebagian ulama, banyak sebagian Banyak ulama menjelaskan seorang istri yang punya suami tidak salat tidak boleh didekati sama suami. Jadi masalah bukan masalah mudah untuk di, kita biarkan. Tapi saat istrinya mensab, bersabar atas menghadapi kesusahan atau maksiatnya su, seorang suaminya, dia sebenarnya bukan hanya sabar ya udah, saya saya menunggu hidayah dari Allah. Harus ada ikhtiar. Artinya harus dia juga berusaha menasihati suaminya, berusaha memberikan sesuatu kepada suaminya, mendoakan suaminya. Tapi bukan dia senang-senang hidup seperti santai-santai tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Ya sudah saya sabar aja. Itu bukan namanya sabar. Jadi sabar yang hakiki atas perintah Allah, sabar yang hakiki atas ujian Allah. Sabar yang hakiki menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha Di samping sabar itu ada namanya nasihat Di samping sabar itu ada namanya doa, Di samping sabar itu ada amar ma'ruf Nahi munkar Itu yang kita harus laksanakan Walaupun kita berusaha untuk membawakan Suuran ustaz menasihati suami ini Atau kita bisa kirimkan surat Misal kalau kita belum mampu Bisa kita minta tolong sama seorang ustaz menuliskan surat Nasihat kepada suami Saya tidak faham sebagai istri Misal orang tidak mengerti agama Bagaimana jalan keluarnya? Ya udah minta tolong sama seorang ustaz menuliskan sebuah surat dan diberikan kepada suaminya. Kalau memang takut suaminya kecewa, ya udah bikin macam alasan. Bisa misal taruh di atas meja dia akan buka sendiri atau beginilah banyah hal atau SMS. Bisa berikan nomor itu kepada seorang ustaz nanti ustaz itu mau SMS kepada suami tambah dia tahu. Enggak perlu kita harus menadu atau laporkan. Saya mahu telepon Ustaz untuk men-SMS ke, ke kamu. Untuk menasihati kamu. Sudah perlu ceritain. Kita aja berusaha. Ini semua termasuk. mujahadah kita. Ikhtiar kita. Berusaha kita. Itu yang menamakan juga sabar. Jadi sebagaimana ada sabar? Ada mustabir. Ada tasabur. Itu lebih tinggi lagi. Mustabir sudah tahu. Di perintah wa'amur ahlakabits salati wastabir. Karena akan merasakan keberatan dalam menjalankan, memenjaga masalah salat itu, dalam menghadapi fitnah dunia, menghadapi kesibukan, menghadapi usaha dan bisnis, perlu kita istibar atau mustabir. Yang lebih tinggi, mutasabir, yang memaksa diri untuk bersabar. Dia maksa, walaupun dia tidak bisa, tapi dia berusaha maksa diri semaksimal so, mungkin saya ber, bersabar. Ada yang lebih tinggi sabur. Sabar ini mempunyai keanggunan punya sabar yang agung Untuk bersabar atas seluruh apa yang diberikan oleh Allah SWT Yang lebih tinggi lagi adalah sabar Sabar itu yang punya kesabaran yang sangat banyak Jadi karena kebanyakan sabarnya dinamakan sabar Sudah tahu? Sudah hafal belum? Sabir Mustabir Mutasabir Maksa diri untuk bersabar Sabur Bunya kesabaran yang agung Yang lebih tinggi adalah bunya kesabaran yang banyak Sangat banyak menhadapi adalah Sabar ya, Baik Syekh uh, Pemirsa di rumah akhirnya sudah terhubung dengan kita Mau bertanya tentang Kesabaran, rekod dan lain sebagainya silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Assalamualaikum. ibu siapa? Di mana? Ibu Helena di Bekasi. Iya, ibu silakan. Assalamualaikum, bercakap kali uh, dan bercakap pasal. Iya. Terima kasih uh, banyak. Saya, saya kadang-kadang sekali eh mohim in sabar itu sampai mendekati tip dengan kebodohan apakah itu benar terima kasih Pak uh, ibu suara hmm, mati baru mau dibilang agak sedikit enggak jelas tapi yang kita tangkap tadi sedikit saya apakah sabar itu sama dengan kebodohan nah ini nih enggak ngerti kita juga saya bertanya <laughs> baik silakan saya. Misal yang dimaksud Wallahu ta'ala alam Saya tangkap dari mungkin barangkali Maksudnya begini Kita sekarang punya masalah Tapi kita mampu Untuk menyelesaikan masalah ini Tapi kita pilih Oh dah, saya dah enak Lebih baik saya sabar aja. Itu bukan dah enak Lebih baik sabar Itu namanya bodoh Itu yang dinamakan bodoh Artinya kita punya kemampuan Untuk punya ikhtiar Punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu Tapi kita milih gak mau saya menyelesaikan masalah ini Atas nama sabar Ini sekarang dia ya berarti kita menggantungkan seluruh masalah kita Ya sudah sabar, sabar Tapi sebenarnya dia bukan mau sabar Dia karena malu menghadapi masalah ini Karena dia barangkali tidak enak menghadapi masalah Karena yang membuat masalah itu adalah Misal tetangga atau karabat dia Ya sudah biarin saja tapi kalau ta memang dia membiarkan Lillahi ta'ala Walaupun dia punya mampu bun, Itu yang dinamakan al-afu Atas waktu kita mempunyai kekuasaan Artinya saat kita lemah Dizalimi sama orang Kita tidak mampu balas karena kita lagi dalam kondisi lemah Tapi lama-lama Allah memberikan kekuasaan Misal sudah jadi orang berjabat Atau orang tinggi atau orang mulia Di tempat itu Terus kata orang yang pernah dizalimi kita. Ini sekarang kita punya dua ikhtiar. Abakah mau balas sesuai kezalimannya, balas dendam atau memaafkan. Kalau memaafkan itu yang dinamakan afu undal-makhdir. Itu lebih tinggi dari afu biasa. Ada seorang datang, dia tahu kondisinya lemah, dizalimi sama orang. Datang orang itu minta maaf. Ya sudah saya maafkan. Ya dia tahu dah mungkin bisa lawan ini. Apabila orang yang gede. Ada seorang pernah masuk ke parkiran, dia mau parkir ke satu tempat. Tapi begitu dia menunggu mobil, ada mobil mau keluar, sambil menunggu ada mobil lagi dari belakang hii, masuk. Dia kaget, stop. Tapi dia emosi begitu dia keluar mau berantak sama orang itu. Orang itu keluar dari mobil, tu ni atau orangnya? Budak, ya udah saya sabar aja. Nah, itu bukan namanya sabar. Karena kita tidak bisa menghadapi masalah Langsung digantung dengan, dengan sabar Atau yaudah saya maafkan Itu bukan namanya pemaafan. Di situ kita tidak punya kemampuan Untuk memaafkan seorang Jadi hal-hal seperti ini Perlu kita mendalami dan Memahami iya. Kemudian masih kita melanjutkan rida Kalau masalah sabar masih banyak hal Cuma singkatnya saja insya Allah mudah-mudahan Apa yang saya seberikan tentang sabar itu iya. Memberikan pemahaman dan sebagaimana kata Rasul ma uti yamru'an ataan awsa'a min as-sabr jika ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang lebih luas dari sabar nikmat yang sangat luas yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah sabar ini sekarang masalah rida memang masalah rida assalamualaikum ustaz ini sekarang kita rida ustaz rida melihat kita lagi duduk menggantikan dia kan dia sabar dan rida ustaz kan Alhamdulillah rida Masalah rida sebenarnya Gantungkan dalam jiwa kita, hati kita Bercintaan kita kepada Allah Subhanahu SWT Memang rida itu Alhamdulillah kata ulama tidak diwajibkan Walaupun agak sedikit khilafia antara ulama Tapi yang paling banyak ulama tidak menwajibkan Dinamakan mustahab Rida atas ujian Allah Subhanahu SWT Bukan hanya sabar Dia sudah punya keiman lebih tinggi lagi adalah rida dia benar-benar punya -benar jiwa, tidak ada kesimpitan dalam dadahnya. Tidak ada rasa, apa nama itu, mencelah atau rasa tidak senang. Dia merasa ketenangan atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita sering baca doa. Radina billahi. Cuba kita sama-sama baca. Radina billahi rabbah, wa bil-islami dina. Wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyaw Ini bani dibaca dan bani kita mendengar dan sambil ada yang berkali-kali Tapi berlakunya dia tidak sesuai apa yang diucapkan Ini kita kalau bila raditu billahi rabban artinya dua macam kita di sini harus memenuhi rida kepada Allah Subhanahu wa taala rida atas Allah sebagai Tuhan yang disimpa Ridha atas Allah sebagai Rabbul Alamin yang memberikan nikmat. Bagaimana kalau kita ridha kepada Allah Raziatu Billahi Rabban? Artinya kita ridha atas apa yang diberintahkan oleh Allah. Ini yang satu. Apapun yang diberintahkan oleh Allah kita terima dengan senang hati. Itu namanya Raziatu Billahi Rabban. Raziatu Billahi Rabban juga diartikan adalah kita bersabar atas seluruh ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga merupakan Raziatu Billahi. Rabban. Tapi kalau berlaku dia Tidak sabar berarti dia belum mengucapkan atau belum melengkapi Raditubillahi Walaupun hanya diucapkan Sebagaimana kata ulama Mudah diucapkan Tapi susah diamalkan Apalagi saat menhadapi bala dan ujian Uzi, Jangan kemana-mana Bermirsa <laughs> InsyaAllah kita kembali lagi ya. <laughs> Setelah pesan-pesan yang berikut ini Tetap dinikmatnya sedekah <laughs> namanya kalian itu terpilih untuk mengikutian acara pembahas. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Nepan Sedega ini. Bahwasanya kesabaran itu adalah bukan suatu keadaan diam tanpa usaha. Walaupun fisik kita diam tapi ruh kita berjalan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sudah di tangan kita, di tengah-tengah kita sudah ada guru kita, Ustaz Yusuf Mansur. Mungkin kameranya bisa nangkep langsung standby by <Tanian> ya. Dari tadi udah ada sedar. Sabar, sabar untuk masuk <Tanian> <Tanian> Baik, ada yang mau bertanya Dari jamaah semua Ya, sebentar ya Ya, silahkan baju pendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Adang Jaisa Putra dari Cimangis Depok e, Yang saya akan pertanyakan betapa beratnya bersabar ini e, Karena mungkin di keluarga saya, saya adalah orang yang otoriter yang tidak bisa sabar e, Saya ingin tanyakan kepada saya apakah ada ayat yang benar-benar bisa mengantar diri saya untuk bersabar Karena saya tidak segan-segan kalau anak saya punya pacar Pacar itu menyinggung saya dan tidak sabar Pasti saya katakan kepada anak saya Lu pilih pacar lu apa pilih saya? Itu. Jadi saya, saya memang orang yang tidak sabar Jadi, Sama Betul Saya tidak main-main Saya dirapat di masjid Pendapat saya kelihatannya kurang masuk Mungkin orang tidak cocok Saya katakan, lu jangan omdo Ini benar tidak memuli Kalau benar-benar kita, mari kita dukung Pasti akan mengatakan demikian Jadi tolong kalau memang ada ayat-ayat Yang bisa mengantarkan sabar Saya akan berusaha untuk sabar Karena saya itu sudah bosan tidak sabar ini Sebenarnya nah, Saya bahaya. jujur, saya jujur Saya kena baik dengan Uttar Akbar Saya tidak segan-segan kalau marah Di forum pun saya marah nah. Karena bahkan memang saya orang tidak sabar Saya mungkin sedevok sudah pada tahu bahwa sepat saya itu adalah tidak sabar Saya jualah Tangan nah, saya nah. <harsh> Ia, Iya, iya, iya jadi gurkam <laughs> Baik sebelum saya si Ali jawab Ya Haji Adang, Mukanya mah muka orang sabar dah Muka Oke oh singi sabar ya. ya silakan Ibu Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Nur Aini Dari Pinang Ranti Yang saya tanyakan adalah Sebatas mana kesabaran kita yang selalu mendapat cobaan dari misalkan dari anak, dari uh, suami, dari tetangga gitu. Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh, permisi bisa kelihatan nggak kameranya ikutin saya ya nah. nih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ustad <guluh> <susur> um, yang kami eh, saya um, nama Haja suciing room dari Semarang um, yang ingin saya tanyakan kepada Ustad Yusuf Mansur tidak berhubung ini Anak saya sudah lulus dari SMA untuk mendaftarkan idat. Ini bagaimana caranya atau langsung ke kediaman Ustad atau cukup di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikumussalam, assalamualaikum. Ya, silakan. Alhamdulillah yang buat kita senantiasa mau bersabar. Kita ingat pertama iman kita tidak bisa sempurna tambah sabar. Ini satu. Yang kedua kita ingat kebalasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang sabar wa jazahum bimaa sabaruu jannatan wa Jadi kita ingin surga Allah bisa dengan kesabaran kita atas seluruh apapun yang kita hadapi, atas taat jauh dari maksiat dan atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita sabar Pahala yang dilipatkan oleh Allah Inna ma yewaffas sabiruna ajrahum Begairi hisab Dan untuk kita membuat sebuah doa atau ayat di dalam Al-Quran Agar diberikan oleh Allah Bertunjuk dan taufiqnya agar mampu bersabar Rabbana afriq alayna Bahaji Rabbana afriq alayna Ini kan Kalau sekarang kita kasih jawabannya harus bak sabar Seh disuruh baca ya. Ya, juba. Iya. Rabbana, juba sekarang kita sama-sama baca. Pak Haji baca. Ini ajengan sebenarnya. Iya. Rabbana, Rabbana, asrif Afir علينا sabra, وتوّفنا مسلمين, مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا. Ya Allah punulilah ti dan diwa kami dengan kesabaran. Dan wafatilah kami atas Islam. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوّفنا مسلمين. Dan juga doa ada sebuah zikir yang membantu kita insya Allah sabar dan memberikan kekuatan agar mampu sabar adalah, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadith yang sahih, akfiru min la haula wa la quwata illa billah. Barbanialah, la haula wa la quwata illa billah, karena sesungguhnya memberikan 99 macam jalan keluar dari seluruh kesusahan. Iya. baiknya sebelum dijawab pertanyaan kedua dan ketiga, kita saksikan dulu berikut ini yang mau lewat. Silahkan. <SILENCIO> <SILENCIO> apa bang? Man-main nama Ayi bang. Jute. Jurus apa bang? Hancurnya musim dengan jurus apa? Jute. Bang, bang, bang. Inilah games yang penuh rintangan luar biasa. Membutuhkan keberanian dan lompatan yang jas. Ada aksi jungkir balik yang spektakuler. Hanya yang paling tangkas dan cepat bisa lolos. Inilah langkah menuju 5.000 ribu dolar. Wipeout mulai 22 Mei setiap Sabtu jam lima sore, hanya di. TV. Ya bayang ga, seorang celebri itu menjadi pemandu wisata. Mungkin ini uh, yang mau makan di sini. Nah, kalau kebo ini makannya keju. Oh keju? Ini kerjainan lagi. Jangan lupa, pemandu wisata kegiatan. tanya di sini. Wuuu. <tipas> Saya ada wirid buat Apa namanya Orang-orang uh, yang di Indonesia kan banyak banyak Kontraktor ya Orang-orang yang ngontrak maksudnya gitu eh, Ini ada wirid Buat apa namanya kalau lagi ditagi kontrakan Terus lalu lagi Ditagi utang Ada wiridnya Ayo ikutin bareng-bareng Sabar pak <laughs> <laughs> nah emang begitu Jawabannya gimana <laughs> Sabar ya pak <laughs> Insyaallah lah Pemirsa ya Gurunya sabar Gurunya ikhlas Gurunya syukur Gurunya redoh Yang gitu-gitu tuh Allah yang ngajarin Bener lah Saya pribadi ini yang ngajarin Allah banget kayaknya. Allah alam gitu ya Lingkungan Nanti kemudian Allah hadirkan guru-guru Alhamdulillah Di tengah-tengah persoalan Saya Ali gagal umroh Alhamdulillah <SILENCIO> Sabar ya. Saya seneng banget tuh waktu saya Ali mengatakan bahwa Saya sudah sampai bandara Tapi saya tidak bisa berangkat Alhamdulillah <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Jangan begitu kan saya ada temannya Ya kan nah, Selasa rebuh kita gak ditinggal insya Allah. Terus ya memang pesan dari saya punya guru persis sama seperti pesan saya bahwa kalau untuk bisa sabar itu harus banyak membaca lah aula walaupun watailah bilahir alir alim uh, ada yang menarik memang uh, dari persoalan sabar ini banyak orang-orang yang uh, seperti saya ali bilang sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Uh, kalau saya pribadi mengatakan begini Sesuatu itu Jangan dianggap sulit dulu Sebab kalau dianggap sulit dulu Nanti sulit beneran nah, Jadi jadi doa Seakan-akan emang Sabar gak akan kita mampu Padahal derajat uh, Sabar itu bisa kita Mungkin lalui dengan kita meminta kepada Allah Dan yakin bahwa kita bisa Menjadi orang-orang yang Bersabar Insyaallah lah mudah-mudahan saya doakan Pemirsa semua di rumah Dan di seluruh tanah air ya Dan di negara-negara yang melihat Juga Bapak-Bapak dan Bapak, Ibu-Ibu Sungguh Sejatinya kita akan diuji terus Dengan kesabaran ya Apakah kita akan bisa bersabar atau tidak Terutama kesabaran eh, Yang lawannya adalah diri kita sendiri Itu penting Saya sendiri Mungkin usianya sama seperti Haji Adam nih ya yeah. hehe, us <laughs> bukan usia usul usia emosi gitu ya uh, harus saya akui gitu bahwa di usia usia saya gitu bawahnya pengennya membantah terus bawahnya pengennya nyerang terus bawahnya pengen ngelawan terus yang sekarang kan pemirsa lihat begitu hebatnya pemberitaan di media saya malah nggak ngelawan sedikit pun sebagai latihan kesabaran gitu. tapi kok bilang-bilangnya <laughs> nggak ikhlas, nggak sih pemirsa ini emang ngajarin ya ini jadi momentum kan kita kalau nggak ada kalau nggak ada lawannya kan nggak nggak nggak bisa kita ngitung nih uh -uh. jadi nanti kalau pemain bulu tangkis nanti berlaga begitu lawan udah bergerak barek kita diem aja sabar aja tenang <laughs> masukin bola tenang aja gol itu tenang ya gitu ikhlas gitu jadi Ya, memang apa namanya ada karakteristik sabar yang eh, tidak mungkin juga lah dijelaskan secara hakikat. Terlalu dalam, luas dan majelis kita tidak sempurna. Makanya kita minta kepada Allah, Allah Majid Al Namina Subahdiri, Allah Majid Misalkan kayak gitu, kita minta kepada Allah swt biar menjadi orang-orang yang bersabar. Nah lebih repot lagi kalau kemudian E, ternyata nama kita sabar, Sungguh itu, itu sabar. Alnamanya sabar emang repot tuh. Ya ujian itu melekat dengan nama. Coba kalau nama saya Mansur e, yang ditolong, ditolong, terus alhamdulillah. Iya benar, ya banyak lah. E, jadi sesuai dengan nama. Nah ini e, apa namanya? Tentu saja. Selain kita berdoa, kita juga mendoakan yang lain Pemirsa jangan lupa doain anak-anak kita Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bersabar Doain kita punya istri Para istri doain suaminya Jadi ketika jalan keluar, usahkan istri doain Ya Allah, kalau andai ada orang Yang mengiming-imingi uang haram kepada suami saya Jadikan dia bersabar atas godaan itu Terutama kalau duitnya sedikit, ya Allah, Ya Allah Amin. Ya itu doain Istri kita juga Kita doain pak Ya Allah saya tinggalkan istri saya Dalam keadaan tidak mungkin dia tidak bertetangga Pasti bertetangga Kalau tetangganya ngajak ngomong Mudah-mudahan dia bisa mengatakan Sabar kepada dirinya Lalu kemudian tidak mendengar aib orang Yang diperdengarkan kepada dia Begitu terus Terus ingat gak waktu kecil Kita sering diunyeng-unyeng sama Ama kita ya, punya orang tua, sabar ya dok, gitu kan ya? Sabar ya nak, sabar kalau digangguin sama orang, kalau di kalau ditampar pipi kanan kamu, kasih pipi kiri kamu, gitu. ya itu namanya blo, blo yeah. on oh. bukan sabar. Enggak itu kiasan, itu kiasan yang luar biasa sekali. Masih ada enggak? Gitu. Kalau masih ada, niscaya kan gitu. Kita kita uji kesabaran kita, karena tidak akan di Digolongkan seseorang itu dengan predikat yang disandangkan, kecuali diuji dengan apa yang disandangkan itu. Ya, silakan saya lanjutkan. Emak apa yang disampaikan oleh Ustaz Ismail Mansur sesuai hadis Rasulullah SAW. Inna mas sabrubit tasabur. Kesabaran itu dan berusaha sabar. Kita tidak akan mampu senantiasa langsung otomatis bisa sabar. Cuma latihlah sabar latihan, seperti bagaimana kita bahas minggu kemarin masalah ikhlas, ini semua berlaku ikhlas, masalah cinta, masalah tawakkul, masalah ridha, masalah sabar, memang kita manusia hal wajar kalau kita agak emosi, hal wajar kalau kita menghadapi masalah langsung kita punya perasaan sakit hati atau sedih, ini namanya hal wajar, dan subhanallah selama saya senantiasa membaca Al-Quran, setiap hari Ketemu sesuatu baru di dalam Al Quran. Memang Al Quran dah luar biasa, dah ada habisnya. Bunyak ajaiban yang luar biasa. Saya ketemukan orang yang dapat ujian dari Allah, nimpulkan dalam rasa jiwanya sedih. Itu hal wajar. Pasti sedih. Kenapa sedih? Karena menhadapi apa lagi kalau dunia sama orang akrab sama kita, yang kita kasih kepercayaan, malah dia menipu kita. Ini yang membuat kita apa? Bukan hanya sebatas sakit hati, Bunya berasaan sedih. Gar Gara-gara sedih itu tidak bisa tidur, Dan ne'imati makan, Tidak ne'imati dalam keluarganya, Tidak bisa kemana-mana fikirannya stres, Itu membuat, Itu na'akibahnya kesedihan, Al-huzun. Dan saya ketemukan subhanallah, Ubatnya huzun ini, Ubatnya kesedihan, Berbanya sujud malam hari. Dan wasbir, Di hukmi, fos, Wasbir fa bi a'yunina. Wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbih wa idbar an-nujum barbani sujud barbani la bardiyan yang dimaksud di sini menghilangkan rasa kesedihan adalah barbani qiyamul layl dalam sujud tumbahkan seluruh bermasalahan artinya saat sujud jangan menangkat kepala Sambil apa permasalahan kita sudah kita tumpah di atas sejadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada sujud lagi kalau ada tersisa yang belum ditumpahkan sujud lagi dengan perasaan penuh yakinan yakin kepada Allah tumpahkan lagi kepada Allah subhanahu wa taala insyaallah bangun dari sujud yang kedua sudah dunia kita pemikiran yang jernih dan hati yang bersih karena kita sudah tumpahkan seluruh benyaki seluruh kesedihan seluruh kesempitan kepada Allah saat sujud ini sujud memang luar biasa saya ketemukan sujud ini mengobati banyak macam penyakit bukan hanya penyakit fisik badan juga penyakit jiwa dan hati Memang sujud itu luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Itu yang diajarkan ada sabrun jamil, ada hajrun jamil, ada safhun jamil. Fasbil sabran jamila, wahjurnum hajran jamila, fasphil safhal jamil. Abai itu sabar jamil. Al sabrul bila syakwa. Sabar tambah menado hanyalah ke benda Allah Taala. Hanya kepada Allah. Itu sabar yang indah. Memang tingkatan macam-macam sabar Tapi itu yang paling indah Tidak ada isinya menaduk kepada selain Allah subhanahu wa sifhum jamil Memaafkan Tapi tambah mencelah orang Kadang-kadang kita memaafkan orang ya sudah saya memaafkan Tapi dia kadang-kadang begini-begini Ya sudah kalau sudah memaafkan Yang namanya pemaafan yang indah Jangan mencelah orang Sudah selesai Mau memaafkan, jangan mencelah Kalau mencelah berarti belum memaafkan Hajrun Jamil itu yang paling tinggi juga adalah meninggalkan seorang kita jauhilah dari seorang, tapi tidak ada menyakiti orang itu. Artinya kalau kita tidak senang sama seorang, ya sudah jauhilah. Misal bunyak kawan yang ukuran baiklah bagi saya, bagi agama saya untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Saya tinggalkan cari orang yang lebih baik. Kalau kita sudah jauh dari seorang itu, jangan sekali-kali kita orang-orang menyakiti meskipun di depan muka atau di belakang berarti kita di sini tinggalkan bukan karena Allah itu yang dinamakan hajrun jamil kita sudah tinggalkan sesuatu tapi tidak ada apa menyakiti orang itu atau menyakiti siapapun termasuk misal suami istri memang kadang-kadang kita bani hal perlu kita pelajari jangan heran memang kalau musibah tidak ada seorang istri yang ingin suaminya kawin jelas yakin tidak yakin istri rasul pun tidak ini kalau suaminya masuk dalam kuburan awas kawin di dalam kuburan <laughs> kalau ada kesempatan dia tahu ada kawin di dalam kuburan dia mau melarang suaminya jangan sambil kawin kenapa? harus kita belajari memang orang-orang sebagai jiwa manusia wanita sama laki-laki berbeda dan harus kita belajari hal itu kalau kita menhadapi hal itu Langsung kita menganggap sesuatu ujian dan musibah dari Allah suaminya kauil lagi. Inna lil laa inna urusannya sama suaminya nanti mau marah sama dia mau minta cerai ini lain, lain urusannya Sekarang dulu sama Allah dulu. Jangan sampai kita orang tidak menerima kejadian karena semua apapun terjadi digigit sumut itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi jangan kita kembali sama seorang tapi hakikatnya kita kembali sama Allah. Allah tidak adil. Kenapa Allah begitu? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah. Kenapa ya Allah? Jadi sebagaimana saya membawakan sebuah cerita. Berbeda jiwa laki-laki dengan perempuan. Kalau kita misal ketemu seorang ibu. Nenek sudah tua. Usianya 70 lebih. Juga kalau kita mau bercandalah sama dia. Kita lagi di jalan ketemu ibu yang tua. Ibu Juma lihat anak muda ini, wish, masya Allah, anak muda ini gagah, tinggi, putih. Kira-kira jawabannya ibu apa? Eh, orang Najat saya sudah lebih tua dari ibumu. Masa kamu begini macam-macam, betul kan? Ini hal wajar kalau ibu ngomongnya seperti ini. Tapi sebaliknya, mohon maaf, bapa-bapa ya. Sebaliknya, kalau seorang bapa sudah usia sudah tua, ini umum kita bicara umum. Kalau kita misal mau bercanda sama orang tua itu, bapa. Ini hidup cukup ih jewek. Allah, cantik masyaallah. Mana-mana mana-mana. <guluh> ya kan beda-beda? Perempuan -beda. sama laki beda-beda. Oleh kerana itu Allah tahu jiwa laki, jiwa perempuan. Bapak-bapak di sini mah enggak, malah dia <guluh> nunjukin. Malah dia nunjukin <guluh> <guluh> itu adat. <adik. guluh> Jadi hal hal seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha yang pernah istri Rasul, termasuk wanita yang mulia tidak menerima Rasulullah SAW bagaimana kalau dia minat di rumah yang lain ini hal wajar jadi kalau kita menhadapi hal-hal yang menjadi kebiasaan, bagaimana kita menahan kebiasaan itu, yang namanya hal wajar itu, berlatih sabar dan ikhlas mencerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dinamakan rida rida yang benar-benar berkita dalam hati kita, tidak merasa kesimpitan dalam dada kita tidak merasa kesedihan Selalu senantiasa merasa ketenangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rida kitarida wa raditu bi Muhammadin rasul wa bi Muhammadin nabiy. Kita rida terhadap Rasul apapun yang diperintahkan oleh Rasul sami'na wa Kita merasa tidak ada sesuatu yang diutamakan untuk diri hanya Rasulullah sallallahu Artinya jangan kita mendahulukan Menutamakan diri pada Menutamakan Rasul Ini merubahkan kita rida Kalau senantiasa menutamakan Rasul Berintah Rasul Apa yang dilakukan oleh Rasul Sikap Rasul Sunnah niya Rasul Kita berusaha menjaga sunnah Rasul Jauh dari hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul Ini semua yang merubahkan apa Rida terhadap Rasul Ada yang ketiga Rida terhadap Islam Wabil Islami Dina Hukum Islam Berintah Islam Larangan Islam Berlaku Islam Kehidupan kita menjadi Islami Sikap kita menjadi Islami Bakayan kita menjadi Islami Akhlak kita menjadi Islami Muamal kita Islami Bisnis dan usaha kita Islami Di rumah tangga menjadi Islami Ber Semua menjadi Islami Ini merubahkan apa? Artinya kalau misal ada budaya Ada Islam Di sini kita merubahkan ridha terhadap Islam Kalau masih menutamakan Islam daripada budaya kita Bukan berarti tidak boleh kita memiliki budaya, tapi kalau budaya bertentangan dengan Islam, kita maaf budaya dibuat, kita jaga Islam. Ini apa? Merubahkan sebagai kita orang Islam, munutamakan Islam. Itu yang kita ucapkan wa bil islami diina raditu billahi raban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan dan senantiasa memohon kepada Allah ya. Karena Allah yang memiliki segala galanya ya. Iyaka na'budu wa iyaka Nasda'in hanya kepada engkau Ya Allah kami menimba dan hanya kepada engkau Ya Allah kami memohon bertuluran Ini jawabannya sebenarnya singkat ini dari kepada ya. ibu, ibu Yang tadi bagaimana kita sikap Dan kemampuan batas kesabaran kita menghadapi kesusahan suami menghadapi kesusahan anak Kita berusaha memang kadang-kadang Ibu misal Menhadapi kesusahan suami Pasti ada sedikit emosi Pasti ada Hal-hal uh, yang kita tidak senangi Atau mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai Kemauan kita adalah sabar Tapi yang keluar dari mulut kita Tidak sesuai dengan kesabaran Memang hal itu hal wajar Oleh kerana itu kita senantiasa memohon kepada Allah Ya Allah maafkan Kalau ada kata-kata yang keluar Tidak sesuai kesabaran saya Ini memang kerana kita manusia saya sudah menjelaskan berkali-kali manusia tidak akan mampu menyempurnakan hak Allah, tidak mampu menyempurnakan ikhlas, menyempurnakan cinta, menyempurnakan kesabaran dan tawakal sebagaimana kata ulama rida itu ujung tawakal. Bertawakal kepada Allah ujungnya ujungnya adalah rida. Jadi kalau orang tawakal tidak itu berarti tawakalnya tidak sempurna. Tawakkan itu. Tapi ujung-ujung tawakunya diterahir Jadi di awalnya ridha, di terakhir juga dia ridho. Itu namanya tawakal yang hakiki. Memang masalah tawakal, masalah istiqama ini perlu bahasannya memberikan belajaran sendiri. Karena luar biasa masalah tawakal kepada Allah tawakal dalam perintah Allah tawakal dalam apa atas-atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah Subhanahu wa Taala Senantiasa melimpahkan kepada kita memiliki hati yang penuh cinta dan penuh iman kepada Allah. Yang senantiasa rida dan ikhlas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT. Yang terakhir syukur, jangan kemana-mana insya Allah kita lanjut dan melanjutkan sama Ustaz Al-Bar ya. Baik, misalnya dirahmati Allah. Masih ada satu segmen lagi. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang syukur setelah yang berikut ini. Uh, Jemaah sekalian yang ingin bertanya Tentang masalah kesabaran tadi silakan ada lagi Oh iya sebentar Syekh hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh Ali Ustadz yang saya muliakan Saya Haji Agus Roso dari Semarang Saya mengenal Ustadz Saya mengenal Ustadz Yusuf Mansur waktu itu di Medan Ini di belakang orangnya ni cik <laughs> ya. di Medan pak ustad kan? ya saya beli VCD original pak oh. di Toko 9 Medan isinya tentang guru tekah dan semangat untuk pergi haji hmm. alhamdulillah saya <coughs> beli buku pun saya pun suka dan anak-anak uh, saya suruh membaca semua kemudian Uh, saya pergi haji tahun 2006 uh, Singkat cerita uh, Awal ujian kami sakit uh, Saya uh, Ustadz masuk ke Semarang uh, Menawarkan Ada uh, saham saya ikut Alhamdulillah uh, Selanjutnya pada saat saya sakit Saya sedekahkan saja Saya sedekahkan untuk PPPA dan uh, Ustaz mendoakan Pada saat saya sakit Insya Allah uh, Sembuh dan Setelah sembuh rezekinya Bertambah Alhamdulillah pada ujungnya Saya sembuh Kemudian ada rezeki Kemudian istri Ya uh, kita Umroh saja Setelah sembuh Kemudian Alhamdulillah saya niatkan pergi umroh dengan uh, istri dan anak perempuan saya yang uh, dua Anissa dan Diana yang sekarang uh, datang di sini. pada saat mau oh, pergi umrah uh, kita uh, tiga travel satu batal, dua batal Alhamdulillah yang ketiga uh, Kaisa Rossi saya bisa berangkat dengan uh, pembimbing Gus uh, Mus Mustafa Pisri. sebelum berangkat Anak saya pulang kuliah jalan kaki Kenapa? Sepeda motornya hilang Alhamdulillah, ya sudah Ya, kemudian Setelah uh, uh, Alhamdulillah kami bisa perangkat ke Tanah Suci Itu pun masih Ada ujian lagi Di Masjidil Haram. Alhamdulillah Bekal kami uh, di bawah sendiri saya hilang Baik real maupun Rupiahnya Dan insya Allah Uh, kami uh, terus bersabar. Baik, Pak Syarif. Kami mohon iya. doakan akan Ustadz Yusuf Mansur, Baik. biar ujiannya segera lulus dan Amin. sampai di Amin. situ saja gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, Bila itu baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, pemirsa ya. Kadang-kadang kita suka memfonis diri kita sebagai orang yang paling menderita, paling susah. Paling apa gitu. Kayaknya paling ngelongso gitu. Ini kok saya di pinggir pintu begini ya. saya begini ngomongin. Iya <laughs> jadi saya suka suka ngelihat gini ya. Banyak tamu-tamu saya yang mengatakan bahwa. Uh, akhirnya saya merasa yang membuat susah adalah keyakinan kita yang salah. Pikiran kita yang salah. Sehingga akhirnya kita bukan saja tidak tergolong sebagai orang yang sabar. Kita pun tidak tergolong sebagai orang yang syukur. Andai kita mau melihat kepada yang lebih bawah lagi, tentu kita akan bisa ber, bersyukur. <tuh> Jadi benar loh itu tuh perkara-perkara perkara bagaimana mengelola hati gitu. Sering saya eh, apa namanya melihat diri kita ni tidak sanggup melihat penderitaan orang lain, tidak sanggup melihat kesusahan orang lain sebagai pembelajaran dari Allah. Sesungguhnya kita ini harus lebih bersyukur Ada seorang Perempuan muda ibu Bapak dan pemirsa di seluruh tanah Dia tidak pernah pacaran Karena menurut dia orang gak pada maulah sama dia Hingga suatu saat dia Dikenalkan atau berkenalan dengan seorang Pria ber Keturunan Nigeria Karena ini adalah seorang lelaki pertama dalam kehidupan dia Begitu kisahnya Dia kemudian berbunga-bunga lah hidupnya Tiap hari yang ada adalah senang senang dan senang, Bahkan hingga kemudian diajak ke Hongkong Sampai di Hongkong bahkan dia dibelikan banyak belanjaan berikut tasnya Ternyata begitu sampai di tanah air Dia tidak pernah berurusan dengan polisi Tidak pernah berurusan dengan jaksa tidak pernah berurusan dengan hakim Ternyata begitu sampai kembali di tanah air Di bandara Soekarno-Hatta Malah harus berhadapan dengan hukuman mati Karena tas yang dibelikan oleh pacar yang asal dari Nigeria itu maaf Ternyata di dalamnya dilapis narkoba <tuh> Tanpa proses persidangan Kemudian beliau ini dihukum mati Saya ketemu dengan perempuan ini tahun 2007 Dalam keadaan sudah di dalam kalau kita melihat itu, terus kita melihat motor kita yang hilang, milih mana coba? Milih kita beli mobil kan? Itu selalu gitu, selalu gitu, nggak mau susah gitu. Padahal kesusahan itulah gambaran nanti apa? Kesusahan itu mungkin kita jadi mengenal namanya kesehatan, kesehatan, kesenangan, kebahagiaan. Dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa semua bukan kita pengen susah tidak, tapi dengan kita menerima kesusahan Ada orang yang mobilnya hilang Misalkan di di umur tahun kedua Kenapa kita tidak mengatakan Makasih ya Allah Udah ngasih mobil dua tahun Gitu Rumah hilang Misalkan setelah lima tahun Kita cicil lunas Tiba-tiba kemudian karena satu dua tipu daya orang Rumah itu menjadi hilang Kalimatnya jangan begini Udah susah payah saya menabung Susah payah saya kemudian Membayarkan itu rumah Sampai lunas Kok begitu lunas malah diambil sama orang lain Ini namanya syikaya Janganlah kamu semua mengeluh padaku Yang modelnya kayak begitu tuh kalau baik kita mengatakan Ya Allah terima kasih Selama masa angsuran Gak pernah telat, gak ada denda Begitu udah lunas Malah engkau serahkan kepada orang lain Mungkin ada orang yang lebih berhak Menerima selain saya Saat itu Allah akan mencatat Rumah buat dia Yang lain yang insya Allah Akan segera dia dapatkan mana tidak di dunia Pastilah di surga Dan tidak mungkin Allah tidak menunaikan di dunia Kemarin saya mengingat guru kita Kemudian menjelaskan ya Saya Ali kemudian menjelaskan Kalau ada sebutir nasi Itu adalah hak kita dari Allah Azza wa Jalla, Maka kita tidak akan meninggal dunia Kecuali sebutir nasi itu Masuk dulu ke kita punya perut kalau kita sudah bisa mengelola penderitaan, kesusahan, kita akan masuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Syekh Ali masih ada sisa tiga menit. Saya doakan, jamaah di sini semua mendoakan, menemukan Syekh Ali pulang ke Madinah dalam keadaan sehat. Selamat di sana ketemu Umi. Eh, jangan nikah dulu sebelum saya menikah. Ya. Barang-barang lah kalau mau, ya, jangan ya saya, jangan jangan nggak inget pulang, jangan gak ingat pulang ke tanah air, karena saya sering khawatir kalau saya pulang ke Madinah, khawatirnya apa? Khawatir nggak balik lagi gitu. Ya jadi nanti kalau perlu kita pakaiin tali, ya, lamaan nggak pulang kita tarik ya, ya tas kita jemput barang-barang. Nanti eh, saya akan berangkat umroh barang saya ali tanggal 28 Juni. Yang pada mau ikutan silakan tinggal bayar saja ya. <tuh> Insya Allah, makan mungkin kita bisa nginap di rumah Sheikh Ali ya, mudah-mudahan ya. Sheikh bisa nginap di sana ya. Ya. Insya Allah. Iya nih Sheikh, sila kalian tutup dengan doa. Kita semua sama-sama melepas kepergian Sheikh hari ini kalau memang Allah izinkan. Kemarin belum Allah izinkan, kalau lainnya Allah izinkan. Nonton Sheikh Ali dan seluruh rombongan diberikan kesehatan diberikan umrah yang mabrur dan kemudian balik lagi bawa oleh-oleh buat yang di Masjid An-Nida ya, bawa karma ya apa kek ya. kalau enggak bawa jangan kemari dulu ya serem mampir ke tenangan <laughs> silakan Ustaz te, terima kasih Ustaz masih banyak hal kita belum selesai, mudah-mudahan insyaallah Allah mengizinkan di lain kali kita masih membahas masalah syukur yang tidak terbiasa didenar adalah syukur atas ujian, bukan syukur nikmat. Yang kita tahu adalah syukur nikmat. Yang kita mau belajar ini, sebagaimana kata Ustaz tadi, bagaimana kita mensikap atau mempunyai kemampuan, mensyukuri ujian Allah. Atas kehilangan sesuatu, kesedihan, kesusahan, kesimpitan. Ini senang, terima kasih Allah. Sakit, terima kasih Allah. Susah, terima kasih Allah. Lagi menghadapi bani hal-hal, langsung terima kasih Allah. Kita akhiri dalam doa. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan mendisk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma filla muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samium qaribun mujibud al al Ya Allah ya Tuhan kami, untuk semua jemaah di rumah dan jemaah yang hadir di sini yang punya keinginan dunia, punya hajat, ya Allah penuhi hajat mereka. Ambulilah seluruh dosa-nya. Ya Allah hilangkan seluruh kesusahannya yang sakit, sumbukan benyak yang punya turunan ya Allah jadikan anaknya Salih dan salih Yang belum punya ya Allah murahkan rizkinya Dan berikan keturunan anak salih dan salih Ya Allah jadikan negara Indonesia Negara yang na'mur Negara yang penuh rasa cinta Yang persatu dan damai ya Rabbal al Alamin Ya Allah jadikan pemimpin Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang taqwa, pemimpin yang amanah terhadap Allah, yang amanah terhadap rakyatnya ya Dzal Ikram. Ya Allah akhir hayat kami dalam husnul khotimah, dalam husnul khotimah. Ya Allah kabulkan seluruh kegiatan nikmat ya sedekah. Berilah kepada Ustaz Yusuf Mansur kumambuan kekuatan adalah memiliki sabar ma'a Allah wa sabar billah dan senantiasa bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Arhamar rahimin, ajarlah kami apa yang bermanfaat dan berilah kami manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada تقبل منا كل برنامج وكل أمر وكل دعوة لنا في هذه الحياة الدنيا وجاءنا عندك من المقبولين الفائزين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخره دعوانا Anilil Hamdulillah, rahmatul selesai sudah kajian kita di pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Ilaalika maalasalama, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.